Tenem diverses importàncies. La principal potser seria doncs, la didàctica, que va molt bé que els nanos que estan estudiant a primer d'ESO a eh, zoologia puguin veure realment els animals tal com són. I per altra banda, naturalment, una importància històrica. No hi ha quasi cap institut que vulgui gaudir d'animals dissecats. De fet, avui en dia aconseguir animals dissecats és molt difícil perquè les lleis ho prohibeixen. Nosaltres tenim una col·lecció històrica, ens ho permeten. I, I bé, és poder estar realment davant de l'animal i veure les característiques. Poden mirar si els depredadors el tipus de, de canins que tenen, o els, els tipus de, de herbivors, els tipus de molars, i bé, és una cosa més que poden aprendre.